Otca i si i sve tu ducha. Evo nas brač i seve približavamo se veliko razniku rodđenje gospodnje. Evo je riječi ono ga, se radi nas roditi rasti i govoriti. i kad je došlo vrijeme da se vječnost oglai evo čuvmo i šta nam donosi Ja, kaže gospod naš, rođeni bog, ovopločeni bog, ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju. Božić kao praznik govori braće i sestra, a mi se o pripremamo da ga dočekamo a on donosi život. Dakle, gospod naš je došao Život od života, nosjeći u sebi zaista besmrtni život. Donoseći ga kao onaj koji život ima u sebi. Ne neku pozajmicu i kao nešto što eto, neko vrijeme može da nas ukrijepi neka injekcija da može da nam pomogne da prevaziđemo neke od problema, ali opet da u nas unese onu sumnju, onu bojazan, a šta ćemo poslije toga? Šta ćemo kad dejstvo prestane, gdje ćemo tražiti? Gdje je utjehu, gdje je život, gdje je dopunu naći. Vidite i sami ovi nazovi životodavci, ovi usrećitelji, tačnije unesrećitelji. Svi obećavaju, svi nešto nude, međutim, i u samom startu osjećamo da to nije to. A šta ćeš? u nedostatku boljeg, kako mi mislimo, dobro je to. Daj šta daš. I takav je svijet, uvijek bio takav je i danas. I sva njegova davanja, a posebno nova novogodišnja, otkrivaju zapravo njegovu bijedu. Novogodišnji praznici na jedan vrlo jasan način neskriveno otkrivaju bijedu ovoga svijeta i ništavilo na kome se temelji. Tačnije, za oko otkrivaju bijedu onoga koji je svijet navukao na ta naklet koji ga je uvukao u oblast laži, praznina, ništavio. Em ga obmanuo, em ga evo nadahnjuje da slavi, da od odbrojavanja. Kakva je to, braće i sestre, strašna prelost, u kakvoj se svijet nalazi a neka svijet, nego i mi, okruženi njime, i te kako smo ozračeni tim prelesnim zracima, zracima koji dolaze iz onog diska, obmane i laži od oca laži. pa nismo ni sami svjesni o kakoj se prevari radi strašne prevarje. Odbrojavanje je u toku. Vrijeme izmiče. Mi, ako smo u svijetu, uopšte ga ne koristimo. Prosto ga gubimo. I zloupotrebljavamo. I pored svega toga, ta zloba, satanska i lukavstvo demonsko, nauči nas da sve to dignemo na nivo raznovanja. Smrt koja nadolazi vječni gubitak i Dobitak, ali vječne muke mi, braće i sestre, dočekujemo raznujući novu godinu. Takva je zloba demonska, takav je i ovaj svijet uhvaćen u njegove mreži. I posebno u vrijeme praznika, a posebno u ovih novogodišnjih, jer oni se odvijaju na fonu božičnog posta. I tik pred veliki praznik rođenje gospodnje. Zato ta praznina na jedan poseban način odjekuje. Nova godina, a sve praznije. Ispunjeno samo onim što svijet ima i zaista ima u izobilju, a to je taština, taština, taština i sve ono što je njoj svojstveno, najniže projeve života. To je ono što svijet ima u izobilju i što može da nam da. Vidite i sami u ovim danima sve sama imena onih koji sujetu nose, sujetom dišu i sujetom nadahnjuju narod. Koliko je tu dovučeno sa svih strana i zabavljača I to onih zabavljača koji zabavljaju tamo na podijumu za odrubljivanje glave. Sa jedne strane oni, a sa druge strane dželati. Jedna potpuno bolesna atmosfera. Vrijeme koje svojim oštrim, sječivom ulazi u naše biće, otkida komad po komad. Otkidajući dan za danom... A pored, trubači, bubnjari, gitaristi, pjevači i se glumci i glumice... Komedijanti. Strašna atmosfera, braći i sestre. Užasno. Zaista užasno. Pakveno. I narod masovno hrvi. I zabavlja se. A evo... Crkva nam otkriva, sami Bog nam otkriva, braće i sestre, suštinu božičnog praznika, božičnog posta, suštinu crkve, ovamo lažu izobilju, grijek u izobilju i smrt u izobilju idemo na u izobi a ovamo gospod došao kako kaže ja dođoh Dakle, došao je braćice i sestre pazite ovo ja dođoh znači da je došao i da je tu dođoh da donesem da dam i da imaju život u izobi ljubu. Mi smo, braći i sese, kao narod sa izvađenim očima. Našem narodu su oči povadio i dan danas ih vade. Pogotovo Roz pogrešno vaspitanje. Današnji metod vaspitanja, braći i sestri, jeste klasično vađenje očiju. I svijepilo. Opšte svijepilo, braći i sestri. Povedajte kako promašujem, strašno promašujem. Tu je, blizu je, došao je, ima život u sebi, vječni život. Došao da ga donese i da nam ga da, ima ga u izobilju, vraći se, zaista ima za sve, ne može da fali. Kvalitetan život. I tu je u crkvi i kogod dođe i traži i dobija. Kogod kuca na vrata, otvaraju mu se. Kogod ište, braće i sestre, daje mu se. Do dana današnjeg nema ni jednoga koji je istinski od crca kucao da mu se nije otvorilo, da nije dobio. Da nije našo. I on isti danas je tu među nama. Živi i život nudi. Pritom tom ponavljamo, nudi ga u izobilju, braće i sese. Da živimo kao careme. Kao pravi bogataši. I to da živimo životom koji nema šta da osiguravaš. Život kome nisu potrebni vitamini, antibiotici i razne terapije, nego život besmrtni, to što mi bogujemo i to što mi umiremo, braći se, to se ne tiče tog života. Pa i sveti Otci su umirao, sveti Nikolaj je umirao, i sveti Vasilije Veliki je bogovao. Sveti Jovan Zlatulosti bio bolesem čitaloga života. I naši svetitelji patili, stradali tijelom i umirali, ali u crkvi vjerom čistom, vjerom pravoslavnom, vjerom apostolistom stekli, braći i sese, život vječni i umirali su kao gospodom. Kraj života njihovog bil je miran, krištjanski, bez bola, nepostigan. Umirali su jer su već primjeli kvasac vječnog života. Našvi gospoda koji je došao, ali je mnogo važno da zapamtimo, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobi. To treba dobro zapamtiti, braće i sestre. Mi gospoda više ne čekamo, tačno je, mi čekamo njegov drugi dogaza, ali tada on neće doći da da život, nego da sudi svima nam i da vidi kako je kod reagovao ono što je ostavio, što je donio prilikom svog prvog dolaska, kako kome se krećemo ovom božičnom putanjom. Da vidi kako smo, braće i sestre, vjerovali, kako smo iskoristili vrijeme, jesmo li praznujući prazne dane, prazne nove godine, ili smo sticali taj život živeći u crkvi, napajući se izobilnim strujama, mlazevima života, koji izviru, braće i sestre, iz onog nadnebesnog istočnika, iz oca nebeskoga, Kroz Sina, Duhom Svetim. I evo do dana današnjeg, kroz svetu vjeru i svetu crkvu pravoslavnu, moglazevi vječnoga života. I to u izobilju. Nema nikakvih, braća i sestre, mogućnosti da ti izvori presušaju. To je nemoguće. A mi se izvađenim očima u neposrednoj blizini životodavca promašujemo. I tražimo utjehu, tražimo život tamo gdje ga nema. I gdje ga nikad biti neće. Tražimo život izvan crkve. Zato je ovaj praznik Svetog Otca Nikolaje, tako važan. Sveti Nikolaje, braći i sestre, apostol Hristov, Sveti Nikolaje, pastir, poslani ovoga Boga koji je došao u svijet. Ja dođem da život imaju Nikolaje. I ti da imaš život, jer i Sveti Nikola, braći i sestre, Nema život sam po sebi, nego ga je od njega primio. Njega su priveli sveti oci. učili ga, pa ga doveli životodavci i pokazali mu, evo, ovo ti je život. On je život. Njega jedi i pi, njega slušaj, njemu budi poslušan. Imaće život u izobi ljud. Pa je on pripao svim svojim bićem tom istočniku i postoji sam istočnik života. I posao gospodu svijet da propovijeda narodu da je došao. Vidiš, kaže Nikolaj, došao sam, vidiš koliko života u meni. Pošto si se napio, pošto si zalogao ovaj život, idi u svijet, idi propovijedaj narodima. Kaštavaj ih u ime Svete Trojice, živonočavne Svete Trojice. Uči ih kako da žive. Uči ih kako da vjeruju, kako da ispovijedaju Boga. Uči da žive sve to tajinski, uči kako da primaju život. Naravno, učeći da žive liturgijski, da znaju šta je liturgija, da znaju šta je svešteno ogomljenje hleba. Uvedi ih u tu tajnu. Zato mi svetog Nikolaj nazivamo mistikom. Stavite se, braće i sestre, tih Zavodljivih imena i tih novih mudraca Sve su to, braći i sestre, slijepci Sve su to obmanjivači Daj im Bože pokajanje Ali dok god uče dolgačije od svetoga Nikolaja Nisto pastiri To su vuci Iako se u svemu ne slažu Ali baš svemu Sa svetim Nikolajem nije ni gospod poslao, nego i džavu. Dopalo se to njima i ne, tako je. Nazivamo ga mistikom, tajnikom blagodati. I on, braću i sestre, mnogo voli srpski na sveti Nikolajem. Mnogo voli srpski narod, mnogo voli sve narode, ali prema srpskom narodu ima neki poseban odnos. Zaista poseban odnos. Ima li prema ruskom narodu, ali prema srpskom narodu on je to projavio na neke nam važne, bliske načini. Našem svetom Kralju Stefanu Dečanskom, kome su oči izvadio, on je obećao, javio mu se rekao, ne brini Stefane, tvoje oči su kod meni i kad dođe vrijeme, ja ću ti ih vratiti, a ti do tada budi strplji. I zaista bilo je tako. Progledao je naš sveti kralj, vraćene su mu oči, ali još je važnije to što je progledao duhovnim vidom i mogao da se gledava duboke tajne naše svete vjere. I kao prod svega toga imamo onaj čudesni simbol neba, onaj čudesni dečanski hran, gdje je posebno mjesto postavljeno za svetoga oca Nikolaja. Sve one čudesne, freske, moćne, freske i onaj paraklis govore o odnosu našeg svetog kralja prema svetom Nikolaju, čudotvorcu. Ali nisu samo oči svetoga Stefana, braće i sestre, on je jedan od najboljih naših sinova, nego su oči mnogih od nas. A mnogima su oči izvađene u rukama svetoga Nikolaja. I on se trudi, evo vidite i sami, ovim praznikom, poziva nas, okuplja nas da nam ih vrati, da možemo da progledamo, braću i sestre. Našu vjeru čuvaju naši svetitelji, velikom učenici. Đurđev dan čuva vjeru, Mitrov dan, i mnogi drugi Svetitelji iz našega roda i uopšte iz naše sveštene istorije naše svete vjere oni su nosioci čuvari vjera a oni braću i sestre brinu oni nadgledaju oni dan danas pomažu intervenišu i god je potrebno i ovim praznikom sveti Nikovaj onas poziva vjera je odnosno oči naše, je oči našeg naroda, braći i sestre, jesu u vjeri. Vjera pravoslavna, to su oči ovoga naroda. Ako od ovoga naroda oduzmeš vjeru pravoslavnu, ti si oči izvadi. I on više ništa ne zna. Pogajte i ovdje na ovim prostorima. Kome god je vjera oduzeta, pogajte šta radite. Na majku na srću, na majku crkvu na srcu, ne vide ništa. Na srću na svoje pastire. Pastir ga poziva, o on misli, kurjak u rujiče. Boži poslanici, oni ih nazivaju satanom. Narod, ovaj narod, bez vjere ne vidi. Kako i pjesnik nazva ovaj praznik, ovu vjeru očinim vidom. Ta vjera i to viđenje ono se čuva, braći i sestre, čuva u lukama naših svetite, te oči naše Čuva naš sveti Nikovaj. Mirvujkijski, a čuva i njegov imenjak, žički Nikovaj. Ništa manji od Nikolaja Mirvujkijskog. Čuva i naš sveti Sava. Čuva naši pećki svetite. Čuva i ostroški čudotvorac i cvetinski čudotvorac, i svi naši čudotvorci, čuva i naš sveti Stefan Dečanski, enove tamo na Kosovu, sila, nepokolebljina. Iznad svih ovih dešavanja, progaznih, stoji sjedinjen sa vječnim Bogom, bogat Bogom Živi U izobini I drugi Koji tamo dolaze A ne pripadaju crkvi našoj dovaze bratvi i sese Pa gledaju Pa videju oni čoveče Izobini Ide bogatstvo Vide carski nivo Ali problem u tome Što mnogi od nas to ne vide. Problem je u tome što se mnogima danas, toko ovih dana, oči vade. I sve to što bude sabrano na tim saborištima novogodišnjih, sve vam je to vraćao i sve se sa izvađenim očima. Kogod proslavljate praznike, on ništa ne vidi. Njemu su oči izvađene. on,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 Privući te svojim imenom, ali da ti da čuješ riječ Božju. Evo kaže, aj zajedno da ga čujemo. Ja sam vrata. A sve ti kaže, čuješ ga? On. To su ti ta vrata koja tražiš. Kroz njih prođi i život ćeš naći. Pašu ćeš naći. On je došao radi toga. Čuješ li kako kaže, ja dođo. A naš od okve dovazi, kaže sveti Nikola. Dovazi iz večnosti. Rođen od oca, od večnoga oca, rođen. I po prirodi jednak oca. I to što je ovdje s nama, što je u Vitvejemu. Što je u Jerusalimu.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 svetootačkom vjerom samo dioptrijom s tim vola vjere možeš Boga da vidiš sa je braći se sese Sveti Nikolaj bio jedan od učesnika čuvenom Nikejskog sabora prvog vaseljenjskog sabora na kome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 svetom liturgijom, pa onda sve dalje i po redu. Prvo s sestru duhom, a pa onda dušom, pa tek onda tijelom. Eto, neka bi dao, Gospod, da evo večeras i s jutra u zajednici u crkvi sa našim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 Onoga koji je došao život da da, dakle tako mu pristupivši, da primimo vid od njega, to jest čistu vjeru apostolsku. I da njome i gledamo istinitog Boga i da ga na pravi način proslavljamo kao Otca I Sina i Svetolja Duha zajedno sa Svetim Nikolajim i sa svima svetima. Amen. Bože daj.